Seguim escoltant Ràdio Palafrugell, esteu al 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat, i nosaltres en aquest matinal d'avui doncs volem posar la mirada en una de les noves activitats, una de les noves conferències que organitzen des de l'Espai Empresa de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. En aquest cas, aquest dijous a les 3 de la tarda, tindrà com a protagonista l'Ada Polido, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon Bon dia, Ada. Bon dia. Doncs l'Ada és experta en màrqueting, que així ho, ho dic jo, si no que em corretgeixi, i en aquest cas, aquest dijous, ADA tractaràs un, un altre tema que pot eh, doncs, preocupar eh, els comerços, els establiments, les empreses que, que retornin a la, a la seva activitat, que és, sobretot, com reactivar les vendes. Eh, anem pel camí correcte, no? Sí, totalment d'acord. Mm -hmm. Totalment correcte. Com, com ho enfocaràs? Com ho enfocaràs aquesta conferència? Bé, el primer enfoc que intentaré abordar és que, que sigui una oportunitat, no? una, una oportunitat per reflexionar. Mm -hmm. que, ja sé que aquests dies s'està dient molt no? que de les coses dolentes s'entreguin lectures positives, però és que és una certesa. Eh, per tant, intentaré que sigui un punt d'inflexió que els porti a aquesta reflexió. No? Eh, mm -hmm. Sobretot per com, com puguin revisar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 Quan parlem de, de, dels comerciants, sempre doncs, estem posant la mirada, quan hi ha aquest tipus de situacions, no? aquest eh, tipus de crisis que poden arribar, d'adaptar-se doncs, no? als canvis que puguin anar succeint-se. Un dels canvis en els que s'han d'adaptar, si sí o sí, és a les tendències que puguin haver-hi en el mercat, tant en el mercat com també les que puguin crear els propis consumidors. Quins són aquests canvis que espereu eh, de cara als propers eh, mesos, als propers anys, en aquest eh, nou consumidor o en aquest nou, nou mercat, també? Uh -huh. Mira, ara et contesto, però abans m'agradaria agrada, eh, afegir, no? dintre de l'adaptar-se, per mi, no sé per què la paraula adaptar-se, va com eh, subjecte a una certa eh, acceptació, no? Com, com que hi porta a alguna que no m'agrada, m'adapto, no? Me uh -huh. no? fan entrar jo els diria als comerciants que és, una, és un moment d'avançar-se. No? Quan t'adaptes vas, vas per darrere del de, moviment. És un d'avançar-se eh, a, a uns canvis, que és la pregunta que realment m'has fet. No? Els, els canvis en realitat els hem de crear. Mm, si vinc a dir quins canvis hi haurà, eh, em contradiré a mateixa amb el que serà la formació en sí. Si.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 lo important és que, que que el visquin junts, aquest canvi que el creïn junts. Pertenés a un moment i em poso una mica cursi, ja veureu els que els dijous estigueu o quegades m'agafen el punt de una mica em, que lligu molt amb les emocions, però crec que és molt important. És el moment d'establir una relació que ens permeti crear aquest canvi junts, que li puguem preguntar al client em, què necessites en aquest moment que no t'estigui oferint, i que treballaria que t'oferís i que et seria útil. Eh, doncs mira, eh, a mi m'aniria bé això i, i provar-ho conjuntament i anar creant. De fet, no estic inventant res, això abans de la crisi se li deia Lean Marketing, mm -hmm. que és l'ensaio, eh, error, eh, millora i volta l'ensaio. Però l'ensaio sempre conjuntament amb la resposta del, del client, una resposta activa, no una resposta teòrica, no? Una resposta, per tant, als canvis Eh, si vols una resposta que no et vull deixar buit eh, si bé s'han de cocrear junts vindran en què cada vegada les, les botigues, els negocis, els comerços seran espais eh, experiencials mm -hmm. i allà és on d'avançar perquè realment eh, les experiències eh, son, porten a, a emocions concretes i això és el que fa que tu recordis una musea que fa que recordis un, un comerç concret o una marca, i quan tu recordes, la recomanes, i tornes tu mateix, la desitges, l'arribes a necessitar, i no? aquests dies doncs, m'ha vingut molt al cap doncs, eh, experiències de compra que tinguem en comerços concrets, inclús una cafeteria, no? perquè acaba com un ritual, i jo ho necessito. Jo necessito que aquella cafeteria obri perquè jo pugui fer el meu ritual i després... Si vaig revisar, després de la, de la cafeteria passo per l'aparador de no sé qui. passo. Per tant, hem d'anar més cap allà, cap a crear aquestes experiències que més... Si... Són úniques, perquè si l'experiència la creu jo, que sóc una persona física, amb el meu client, que és una persona física única, igualment, l'experiència que estic capaç de crear no me la pot copiar ningú. Mm -hmm. No me la pot copiar ni Sara ni, ni Amazon ni ningú, perquè serà nostra. Uh... Ah, eh. És la millor arma cap a la, la competència, cap als descomptes eh, desbordats, no? que no sóc gens fan de, de les baixades de preu. Mm -hmm. Bé. Bueno. Mm -hmm. no. Sí, i tant, i tant, i tant, i tant, Ada. La veritat és que el tema de les emocions, de les experiències, també en van parlar la setmana passada en, una, en un webinar que també va organitzar l'IPEP, en aquest cas doncs, era enfocat també per les empreses i era l'Imma Puig, no? la que comentava que era el moment de reivindicar les emocions, eh? que moltes vegades s'han volgut amagar i en aquest sentit, en, aquests, en aquesta situació actual, doncs, és un moment per mostrar-les i perquè doncs, crear aquest ambient no? no sé si això també, depenent del tipus de negoci que un tingui, potser és més complicat o, o ho veuen més complicat els, uh, els empresaris per, per poder crear una experiència no parlo, doncs, de parlo de, no sé, un comerçant que tingui una botiga de roba una botiga de, de, de fruites i com creu i una experiència no sé si en aquest sentit, uh, malgrat que és un, només una sessió intentaràs donar algunes eines per a aquesta gent que, que, que estigui present dijous Sí, sí, sí perquè tens raó o sigui, quan barem tomàquets és molt més complicat generar una experiència que sigui eh, més intensa. Mm -hmm. Però hi pot ser igualment. I la resposta torna a estar en, en poder crear, primer a tot, una, el primer consell que entraríem, si on se desvetllarà gaire cosa, no sigui que després llavors no... Diguis, no... Mm -hmm. eh? Però la idea és que eh, han d'intentar establir una relació. Va? Aquesta relació té que ser només d'igual a igual. No? Com si volguessis conquistar a una parella, com si volguessis enamorar algú, no? Què busques? Busques conèixer-lo molt bé, perquè, per poder-lo sorprendre, per poder no? eh, que et conegui a tu, per poder-hi arribar, val? i a partir d'aquí, si estàs amb les orelles ben posades, arribaran coses. Mm -hmm. no? Per exemple, la casa de la fruiteria, no? que seria així, ara més agafat en, en directe i, mm -hmm. i en outside, no? Doncs, avui en dia hi ha moltes eh, famílies eh, joves amb fills eh, petits que, que es senten eh, malament perquè no poden oferir una cuina més, eh, no, més saludable per culpa de, del temps, no? mm -hmm. bueno, justament ara en ple no covid, Perquè el temps s'ha s'ha relativitzat d'una altra manera, no? Sí, Però, mm -hmm. En el que veniam fent, no, doncs, si a mi la fruiteria del meu barri, és capaç de preparar una cistella personalitzada via eh, whatsapp em, via eh, comunicant-se amb mi directament i jo només la tinc que recollir i amb això jo em garantit que encara que sigui a les 8 abans de tancar el negoci, tinc la meva assistent ja preparada i durant tota una setmana em, doncs la meva família tindrà fruita i verdura fresca jo com a em, no, cap de família, sigui eh, el pare o la mare, mm -hmm. aquest negoci m'haurà ajudat a, a sentir-me molt millor com a, com a pare o mare mm -hmm. I no he dit cap tonteria, perquè això ho he viscut jo amb la meva, meva pell, no? Mm -hmm. O com ajudem els, els, a l'horta de proximitat, no? Per exemple, jo tinc un cas amb un client que va reconvertir-se en el seu negoci amb fruita i verdura de proximitat. I, a més a més, treballava amb el concepte de les grans fàbriques del Just in Time, no? Doncs deia, tots els seus clientes enviava un WhatsApp de difusió a tots i els deia, dimarts arriben els ancians de l'hort del Solanito mm -hmm. I els hi enviava informació sobre el Fulanito, fotos... Qui vulgui enciams, que me'ls encarregui. I la gent encarregava enciams. Diners que arriben, tal, qui vulgui només venir divendres a recollir li faig un refugiu de tot. Qui vulgui, aquella persona, aquell negoci, eh, a part de que eh, venia molt perquè oferia alguna cosa completament diferent, era molt rentable, perquè quan el, eh, havien de portar-li només li portaven els enciams que segur venia. Mm -hmm. hi havia mermes, hi havia Clar, descomptes, no. Vull dir que va inventar eh, per tant, sí, venent tomàquets puc oferir una experiència que em permeti o m'acosti a ser o millor ciutadà o millor pare mm -hmm. Perquè, no? Aquest és doncs Uh -huh. Aquest és un dels exemples que, que, ens, que ens posa l'Ada i que, doncs, si teniu més ganes doncs, de, de, de saber-ne més, d'escoltar-nos, doncs, eh, com dèiem, dimecres a les 3 us podeu inscriure a través del web ipep.cat. Ada, has obert aquí un tema doncs, del qual en podíem parlar molt abastament, però la veritat és que en, aquests, en aquestes setmanes aquest fet eh? s'ha anat accentuant o s'ha anat incentivant també des de les pròpies associacions de, de comerços de, de, dels municipis com és el cas del nostre no? aquestes comandes a domicili no? Si el tret diferencial d'un comerç de proximitat poder davant d'una gran plataforma com tu has dit com pot ser Amazon o, o qualsevol altra que ens vingui al cap és aquesta proximitat. No obstant això creus que eh, podria ser possible crear una plataforma tipus Amazon eh? per posar, per exemple, però han de petit comerç, de, de comerç de proximitat? M has fet una pregunta? Me gusta que has aquesta pregunta eh, molt, molt, molt interessant i molt difícil de respondre. Sí. Conecqui iniciatives que s'estanen tant tant, no Pala no project i en altres indrets. Uh -huh. I és complicat. No t'enganyaré. És complicat per la inèrcia que venia important. La inèrcia que venia important fins ara? Jo vull pensar que després d'una de, doncs, disrupció que hem vingut i a la que ens replantegem certes coses, ara serà més fàcil. Perquè el petit comerçant ha vist els beneficis de, de que no perd el client perquè li estigui eh, portant online. Mm -hmm. Molts comerçants es resistien, inclús molts resistien a les pròpies xarxes. No, és que jo no vull Instagram, perquè em serà més de postureo. Dic, ostres, això de rebutjar l'Instagram així, sense, ni re... no? sense argument més que aquest, mm -hmm. no?, Um, jo crec que ara s'han vist moltes coses i ara potser seria més interessant de, de, realment pel consumidor és molt, és molt útil la plataforma pel consumidor funcionaria molt bé però s'ha de fer s'ha de fer funcionar dir, si jo faig una plataforma online de la meva població i vaig de comprar m'he de trobar estoc m'he de trobar m'he mm -hmm. eh, de trobar, en què això comenci a fallar i no tothom estigui complint el consumidor ja sabem que quan actua com a, com a tal, no? una cosa és com a éssers humans, quan eh, volem ser solidaris, som els més solidaris, però quan consumim, doncs exigim unes, unes condicions, unes qualitats que es compleixin. Mm -hmm. Si això comença a fallar, és quan la plataforma comença a... a, a bueno, per experiències anteriors. Però vull pensar que, que el que et deia, no? que amb una disrupció que ens ha fet, que ens ajuda a replantejar-nos coses, ara seria més fàcil, perquè de veritat seria la, la gran resposta a a Lucas estava dient no? a experiència de compra un, un no? i única a no perdre les arrels i en totes les comoditats de l'online. Doncs no és fàcil doncs eh, pot ser una bona oportunitat també, una altra cosa que, que, que us podeu emportar d'aquesta doncs, conferència, d'aquest webinar que, que, com dèiem, ha organitzat eh, l'IPEP dijous, a partir de les 3 de la tarda. Ada, eh, ens estem quedant sense, sense temps, hem fet una petita pinzellada sobre el que tractaràs. Eh, no sé si ha alguna cosa més que ens vulguis avançar eh, per, per acabar. Jo només m'agradaria recordar que ho vaig llegir, no és meu, eh? ho vaig llegir... Eh, fa poc que les nostres accions com a comerciants hauríem de centrar-nos doncs, en que un 70% fossin en compartir val compartir, ajudar, eh, etc, a l'altre 20% en establir una relació i al 10% restant en, en crear una venda. Mm. I si algú em diu, ostres, si només venga el 10% és mm, que té que venir al webinar i entendre que, no, que vendrà un més del 90% jo només dic que dediqui el 10% a vendre mm. <ríe> doncs eh, crec que és una, una bona idea una bona reflexió que, que en aquests moments que, que tu també deies, reivindicaves no? el moment per a reflexionar per doncs eh aturar-se una mica, ara que hem tingut temps per aturar-nos doncs pot ser un, un bon moment també per, per veure com ho tenim i cap on podem anar i aquesta paraula que m'ha agradat més, eh? que no pas adaptar-se sinó avançar-se al que pugui venir, doncs tot això ho trobareu en aquesta conferència que l'IPEP ha organitzat per aquest dijous a les 3 de la tarda, recordeu encara us hi podeu inscriure al, al web ipep.cat amb la l'Ada Polida, doncs avui ho hem comentat una miqueta moltes gràcies Ada i esperem doncs que, que aquesta conferència conferència, com les que s'han vingut fent en les darreres setmanes, doncs també, també sigui un èxit. Moltes gràcies. Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.